يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورساءا واتكوا الله الذي تسائلون به ورحمهم إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فاني استقى الكلام كلام الله تعالى واخلل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل امور محدثاتها وقل محدثات بدعه وكل بتعظيم ضلاله وكل ضلاله في النار ثم بعد درش اسمه درشي عديسة وقبل نسي أنس بن مالك ومستوي أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوم ليصلي لكم قال أنس فكمت إلى حسير لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته بما وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفرت أنا واليتيم ورائه والعجوز من ورائنا فصلى, فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به obi ummihi feaqameni an jeminihi waaqamil marate khalfana. Kaže ene si vrmanike, ravijallahu ka'ala anhu, da je njegova nena, koja se zvala Mulejka, pozvala postanika, salallahu aleyhi ve selleme, na obrok koji je pripremila il hranu koju je spremila. Pa je jeo tu hranu Potom je rekao, ustanite da vam panjam, da vas predvodimo na mazu. Kaže, enest, pa sam ustao do jednog prostirača od palmine, palmine ogranja, poznat Hasir, kod nas Hasura, što se pravi od trske ili plastike, što je već tome. Kaže, već je bilo, sve to ogranje potrnilo od upotrebe. Koliko, je, koliko se je ose oblačilo, tako kaže, koliko se je oblačilo. Pa sam ga poprskao vodom, pa je stalo poslanica oseleme. I stalo sam ja i jetim iza njega, a stala je starica i za nas. Pa mi je klanjao ga, reke potom je utišao. A kod muslima stoji u pradaji, da je poslanica oseleme klanjao njemu njegovoj majici, pa stavio sa desne strane, a stavio je manjku iza njih. Kva je na sudnju smo godinu pogledu iz paveta? Što se tiče ovoga je tima, on se zove Domeire, ibnul Saad, al-Humeiri, tako je spomenuo imam en u svom komentaru na muslim Sahih. 55 M dThu mulejke je njegova nena koja se zvala mulejka pozvala pozvala postlannika samolaho. Ovaji hadi zbeži ebu šeh svo mediluov ajdu Iraqin, podeme se da je rekao poslala me je moje nena koja se zvala mulejka. Pa je spomenuo nakon toga hadisa. I bileži ga tabarani isto tako u sednje možemo na isti ovaj način. Prenosi ovaj hadis isto tako Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha od svoje nene. Ishaq je sin Abdullahov, a Abdullah on je sin Ebu Talha. To je onaj koga je zanijela u Musolejm one je večeri kada je njemu preselilo djede. Pa, pa je ovdje u Musolejm nena koga? Ishaq. Sina Abdullahov. Zašto ovo spominjamo? Zato što neka Ulema kaže ta spomenuta nena to nije nena Enesa. Nije nena Enesa ibn Malika. Već je to nena čija? Izhakova. Pa neće se rati o njeni Ibn Enes Ibn Malika, ne sad majci. njevoj majici. O njeni kova. Izhak. Tu je raziloženje među olemom. Tu je raziloženje među olemom. To je više Ibn Abdel Dara i stredla ga je neka olema u tome. Kaže imam Ibn Muletin i ne ovi, da je to majka Enesova, a da je to nena od Ishaq. No, Međutim, ove ovaj liječi nisu potpuro precizne. Jer Ibn Avim, uh, ili il, ova žena koja se, majka, uh, ena se glumanika, ime joj jo je uh, Ar-Rumejsa, ili El-Umejsa, ili El-Gumejsa, i il Rumejtha, i Unejtha, i drugim imenima, Sehle, I druga imena ima p ako ima više imena koje je nazvana, no, uđutim, nikad niko u njenoj biografiji nije kazao da se ona zove kako? Mulejka. Mulejka. Nije niko to, nije kazao. Ovo potvrđuje Rivae Tebušeha i Tabranije, koga smo predatavno spomenuli, i kaže, Enes, poslala me je moja nena a bilo joj ime kako? Mulejka. Pa jasno spomenuo Enes da se radi o njegovoj neni koja se zove kako? Mulejka. Znači net baš znači ovdje je to pojašnjeno. I ovo još potvrđuje isti revajto kome kaže a stala je starica iza nas. Ene su vrijeme poslanika sa vlastreme bio mlad. bio njegov sloga. Pa neći svoje majke kaže šta? Starica. Evo je to rekao kome? Nije, pa i to potvrđuje mišljenje da se zaista radi o neni, Enesa ibn Malika, a ne Ishaaka ibn Abdel Laha, kako tvrdi ibn Abdel Berd i drugi učenjaci, kao da smo Neu ibn Molekreni, drugi tvrde tako. Zbog čega ovo spominjamo? Ovo je bitno. je sve bitno. Jer iz ovoga možemo izbiti korist. Prvo, da kažemo, ako je to Enesova nena, koja se zvala Moleka, da je Moleka bila šta? Sahabika, jeste. Drugo, ako kažemo da je to Enesova majka, se iznenesova majku, a da nenu od Isaka, onda smo učinili jednom ženom. A ako imamo šta? Dvi, a može i broj sahabijki. Dalej. Da je poslanik s so sasme je ja, o Heranu Moleke, nene Enesovoj Malika. A što se tiče omu svejim, kod nje je poslanik slova sam boravio, tako da je omu svejim uzimala znoj sa tijela poslanika slova lahore sremen i miješala da se svojim miskom da pojača miris. Dane ne, pokornost Enesa ibn Malika ne kaže šta, poslala me je, pa je otišao do i obavio, pa se je pokoravao, znači svojoj neini. Zatim jedna najveća korist u svemu ovome, kada je u hadis hadijska nauka, Ko će mi kazati koja? Da je Enes ibnu Malik doživio svoju neinu i da je čuo od nje. Jel Da je čuo od podnim što je jako bitno da je Ravija koji prenosi da je doživio tu osobu pa bi on je slučaj Enes bio Ravija od svoje nene pa bi upao u skupinu koja je poznata pod hadijski svršnjaka oni koji prenose od svojih djedova ili nena jedan mateonici koji prenose od očeva oni koji prenose od djedova pa bi ene znači upao u ovu skupinu i njegova njegova nena mone U ovome je dokaz kako je poslanik s.a.v. bio, tako je bio skrušen i skroman, jer se je odazivao pozivu jedne starice koja ga je pozbavio. I u ovome hadisu je dokaz da čovjek da je lijepo da se odazove na poziv objedovanja iako se naradilo o sladbi. Na svatbu je važib da se odazove. Ko se ne odazove na svadbu koja nema šarijatskih prepreka i bude omogućen da se odazove, a neće, bez razloga takav je griješan. Znači, griješan je jer kaže poslanik, s.v. u hadistu, koga vidu, že drugi, a men dui je ina u alimetim, felem juđib, kada sa allaha Ko bude pozvan na gozbu, misli se najalina. Svadbu pa se ne razove takve nepokonano vlahu i proslavniku. Tako da je odazivanje na mimo svadbene proslave da je pohvalno a međutim kažu šafijski učenjaci nije vađib. Iako kažu spodrešnje značenje hadisa ukazuje da jeste. Imam Malik je prezirao da se ljudi koji su na deređu i na odazivaju osim na svadbene prostave. Tako kad je ja to prenosio od Malika. No međutim hadis je dokaz ide u prilogi i mama Malikom ne ide. Ne ide jer se je poslanik s koji je bio najčasnije biće odazvao jednoj starici koja ga je pozvala. Neke maliki kažu, to je poslanik sa osam se, odreslao da bi im klanjao u kući, a hrana je bila usput. Šta kažu? Radi namaza, da ih pouči namazu, da, kako će klanjati, a nije došao da šta? Da jede, nego je došao radi namaza, a hrana je bila šta? Usput. I ovo je jedno od pretjerivanja mezhevske pristrasnosti. Kada one kad sredbenici nisu spremni da priznaju da imam imamo ovo mišljenje, nije oskalno se sunat. Pa pokušavaju to nekako umotati i uvrnuti, da se opravda možda promašeničiti had. To je površno. U hadise kaže, pozvala ga je na ručak ili hranu, ili objedovanje koje je pripremio. Jasan hadisko dan nije nikad ni namaz ništa. kaže, pozvala ga je na da jede, znači, hranu koju je eto sa ih ran koji je prenio. Pa se jasno vidi da pozvan je gdje na, na ručak. Pa kontekst pa visa ukazuje na suprotno, ono ono mi ćemo studijali, pribegli učenjaci neki učas malije ski planiško. Ome hadis dozvoleno, znači dokaz je dozvoleno planeti u džematu, na tajno. I u njemu je dokaz da je dozvoleno obaviti namaz za poučavanje. Jer je poslanik slavljakao, ustanite da vam klanja. Pa je ustao znači samo njima da klanja i da bi na takav način poučio. I kaže Ibn Muletkin, Ibn Muletkin kaže, u ome hadisu je dokaz da čovjek može tražiti bereketa od dobrih ljudi i učenjaka da klanjuju njehovoj kući. Slove riječi ispravno. Pozoveš čovjeka da te pranje u tvojoj Da bi uzimao bereket. Da bi činio te barvok od njega od njegovog namaza. To nije ispravno. Tome smo govorili opširno kad smo govorili o poslalniku s.a.v. I da, da nije to ispravno vražno od Ebu Bekra, a koje je to onda nakon Ebu Bekra zastuženo da se od njega možeš izbereket. Tako da bereket se čini samo od poslalnika s.a.v.a.v. Isto tako da klaniti na filu u džematu, tamo i bio džemat mali, to je nezabivama malika. Ovdje govorimo kada mislimo na fili mimo tamo zana, znači na određenom mjestu. Kaže učenjaci da čovjek koji klanja u džematu da može biti u jednom od dva hana ili dva stanja. Da klanja Željeti time Allahovo lice, Jahovo Allah lice. I i hlasom čistim njetom. Znači cilj mu je samo da obožava Allaha te baraque otala. I to je najveći oblik ibadeta, nepotpunih. Ili drugi hal da želi nekoga da pouči. Da želi nekoga šta da pouči. Pa kanja svakako Allahu te baraque otala, ali mu je cilj usta namaz da pouči ljude ispravnom načinu, način obavljanja namaza. I ovo je dozvoljeno, iako je prva u prvom slučaju šta? Potpunije. No međutim, kažu neki učenjaci da je kod poslanika sa osredame i drugi slučaj isto kao prvi. Zato što je on zadužen čime? Prenošenjem poslanice. po ti ne poučiš čovjeka ispravnom načinu uklanjavanja, može li ga drugi poučiti? Može. A da nas poslanik s.a.v. nije poučio ispravljeno način, ko bi nas poučio nakon njega? Niko. Pa je kaže, kad je u pitanju Rasulullah s.a.v. kod njega isti prvi i drugi slučaj, jer je on zadužen sa ovaj prenišanjem poslanice, u stvari svaki njegov pokret je bio da pouči svoj umjet kako će raditi nakon njega, dok to nije slučaj sa drugim, sa drugim ljudima. kaže ustao sam do prospirača od palminog granja koji je kaže sam potcrnio koliko se oblačio. Poravsko miško se zapostirač može kazati da se oblači. Iako to nije poznato u običnom pravu kod ljudi, ali se misle ovdje znači koliko se oblači to se koliko se koristi. Kod, is, kod islamske učenjaka malikijske, šafijske i hambelijske pravne škole nije dozvoleno čovjeku da sjedne na prostirač koji je od svile. Na prostirinu koja je od svile. Nedozvoljeno. Kod učenjaka malikijske, šafijske, hambelijske pravne škole nije čovjeku dozvoljeno da obuci sebe prstiraču svile. To je znači zabranjeno. Pedijadi sa hozejke koga bliži Buhari ovsom je hadisu, u kaže zabranio nam je poslanik sallallahu alejhi ve da oblačimo svilu i da sjedimo na njoj. Hadis Jesreli jasam. jasam? Jest hadis jas. Potom sam poprskao. Poprskao sam šta? hasuru, od palminog granja. I ovo prskanje moglo biti iz jednog dvaga razloga. Da uklonjuje čistoću sa njim, ili šta? Da ga osvježi. Da ga osvježi. Da ga omekša. Da omekša. Kaže, dugo je korištena. Kada je dugo korištena, da se osušla, tako. Granje se osuši. I bilo je, znači, suha, pa ga je zbog toga poprskao, da bi se da bi omet šalo, da bi mogao poslanik sa osvijem lakše, obradio namaz, a i svakako njih koji su bili sa njim na istoj, naši hasovi. Jetim je čovjek koji nema oca. Malodjetno dijete koji nema oca, koji nidu življub, jer kaže poslanik sa osvijeme, nema jetima, postoje puno desto. Dok nam je puno desto, nema više, nije više jetim. Pa jetim kod ljudi čovjek koji izgubi oca. A kod životinja se kaže za etima, životinja koja izgubi maniku. Obratno, nego što je kod ljudi. I om ono je hadiso je dokaz da je ispravan namaz djeteta koje je razaznaj. I ispravno da može djete stati u saf. Prenosi se od Omara radijallahu anhu da je vidio djete u safu pagaje izbog kao van sap. A međutim, kaže učenjaci, to se odnosi na djecu koja ne razumiju namaz, odnosno ne nestapeju stvari koja su više mala i koja samo igraju u namazu. I u sapu. U sapu i iziđe. Koda, šeta po džani, pa se vrati. Pa opet odrešeta. Ostada sap šta? Prekinuti. Tako da, to se odnosi na te A prenosi se od, prenosi se od ubeja i vnukljava, da je dijete tako izbukao van sapa i stao na njegov mjesto. To se odnosi znači na kako bi reži i ne više u neviševo u svojemu sannepu i spominje da je tako postupio u bejnju kram A, i da je stao na njegov mjesto. To se odnosi na malo djecu, znači koja ne razaznaju i koja se samo igraju i koja umete i klinjače. je dokaz da dvojica kada stoji za imama stoje Kada dvojica pa njih za imama, da stoje iza imama. Da stoje šta? Iza imama. U sad stanju njih dvojica, iza imama. I to je mišljenje sve uleme osim Ibnu Mesauda i njegove dvojice učenika. A njegova dvojica učenika su ko? To ćete svi potrudit za narodni put da nađete. Kako dvojica učenika od Ibn Mesuda? Nek, neko. za naredni put. A Ibrahima ostane u stranu. Dvojica učenika Ibn Mesuda. Kao kažemo dvojica učenika Ebu Hanite, misli se na koga? Ebu Yusfaji. Ebu Yusfaji. Ebu Hamid. Kad kažemo trojica učenika Ibu Hanite, koga još mislimo uzni? Zukar. Tako je. Ovdje kada kažemo Dvoje učenika Ibn Mes'uda to će to će vama biti znači zadaća da najdete za naredni put. I to je staviti Abu Hanipe i Kufijski učenjaka. Da znači, će stati kako. Jer on sjede drugi s druge strane imama. Dok većina izdat i ta većina islamske uleme kaže da se staje, da se staje iza, da se staje iza Imama. U jednom se predaj navodi da je Ibn Mesov tako uklanjao i kaže tako smo stali iza poslanika no međutim kaže Ibn Abdelber da ova predaja nije vjerodostojna. Što se prenosi od koga? Ibn Mesov da da nije vjerodostojenja pa su ljudi koji su to kazali učenjaci hanetijske pravne škole i kukljani kazali su to radi hadisa znači, kojima sta blanac prenosilaca. A navodi se predaj da je Ibn Mesov planjao sve još dvojicom i da je stao između između njim. Znate zašto je stao između A to što nije znači bilo dovoljno mjesto. Nije bilo što dovoljno mjesto da budu dva sada. Pa je stao između njim. Allaho kada ispravno je ono što činio poslanik, s.a.v. Po ome hadisu da je stao enesi i ko još? Jetin iza njega, a iza njih je stala žena. U ovome dok, hadisu dokaz da je mjesto žene u namazu iza djece. Ako nema sa njom druga žena, staće sama znači u sap i oko toga nema razljena žene. I iz ovoga hadisa se može zaključiti da žena ne može prodotiti muškarca u sapu. Ako mora stati u sap iza djece... A kako onda može proći ispred muškarca arce predvoditi? Pa se to zaključuje iz čega iz? To se zaključuje, znači sad i sa suprotnom mišljenju i mama je i Seura jedinio su njih dvojica kazdore da žena može predvoditi ovaj muškarca u namazu i to neki prenosi od njih da je, kažu da su to smatrali samo u Ramazanu kad nema ima muškarca koji uči dobro Koran, pa je žena karija pa da ona, znači neke okolnosti Ja, ovaj. međutim, moje ovaj mišljenje je potpuno slabo, ali ovaj heroj što je predvodio ljude na džumi, mislio za sebe da je heroj, a miskinka Ona se uhvatila za to mišljenje, kaže, ma, imam tebali, rekao, nema mišljenja na zemlji, nema mišljenja da ga ne možeš odnekle iščupati. Samo kaži koje mišljenje tebaš, doći mu sa i mi problem. Samo nek nije očitih širki, očitih kufri, tako da, naći mu iz njim mišljenja koliko hoćete. Pa to je ono što je Lama govorila, mente taga ruhas, takate zendako. Ko bude sledi olakšice od učenjaka, takav je svoju vjeru bacio svoja leđa, onda svoje on zindije, to je keamer. Još ništa imate od vjere, samo olakšite za olakšite sam, i tako znači ovdje, da bi pokazali transparentnost Islama, ovaj zapad koji se okomio i osorio se svim, znači, raspoloženim se recimo, na muslimana islama. Isto tako, Pazirazi Salama, da li žena može predvoditi žene na namazu, pa kaže imam Malik i Ebu Hanife iz skupina činjaka da ne može. A šafija je to dozvolio i pojednom i je vajti imam Malik, istalne, da može da se osnjeno svjerajiši u Selemi i drugi ovaj, predajima kodare kutnja koje imam, neavijem i celim i redostojnjem, tako da je to potvrđena taksa od žena. I oni mi dokaz da čovjek bio sam i mi odraso je 100 70 strana ima gdje dokaz tog hadisa Ne to? Hadisu? <coughs> ibn Abbas. Ja sam se i Ja sam. Ja sam firu postavio pitanje gdje je dokaz u hadisu? Hadis elsa, otom hadis govori, hadis gnanpas. Odim u godom um, hadisi Ibn Abbasa, ušli smo u pik i nema vide sa ovim hadisom što govorimo. Mi pričamo o ome hadisu. Da ne mi se rekao da je ono ja sa desne strane poslaniča i etničnijelizma? Nije to ajno slika da, da bi to podržalo predaju meso da je mišljenje i mišljenje i etničnije hanife i kupljana. Mi se da, rekao da... A mi smo stavili. se rekao je poslaniča, a sad mi smo iza njega i iza njega starica. Gdje je dokaz da staje jedan sa desne strane? A u drugom hadisu se rekao da bihla... nije <hlasen> Ja sam spomenuo da ima rivajet od muslima. Prvi rivajet je kod bohadi kod muslima. Kaže, volim muslimin, a od muslima, kaže, planjao sam ja moja majka, pa ja sam stalo s desne strane, a majka je stala za nas. Pa smo spomenuli dvije verzije hadise. Dobar ćemo morati znači iz početka uzeti hadise njegove značine i onda idemo, znači, stepen po stepen, dio po dio tepsirimo. A ako nismo, znači, zapamto ono što na početku, sigurno ćemo kasnije imati onda, znači, nesnoća kad je u pitanju komentara. I ovome hadiso je dokaz da je dozdovjeno planjati na Hasuri i na svemu što liče iz zemlje. I tu nema raziraženja među lemom da je zemlja čista ili je za namaz. I prenosi se od Amara ibn Abdelaziza da nije to smatrao pohvalnim, ali vjerojatno to je bilo iz ovaj skromnosti, a nikako da je to zabranjeno, nego kaže da je lijepo da čovjek čelom dotiče odmah zemlju. I u ovome hadisu je dokaz da je odjeća i sve na čemu se i u čemu se može kraniti da je čisto dok ne dođe jasan dokaza do i to šta, nečisto. Isak ibn Rahaoji kaže da nije dozvoljeno obući odjeću novu, odjeću nevijernika, iako je nova dok je ne opedeši. No, međutim, on je jedini izdvojio svojim hadisom. Došao je bilo do dostojne predaje da je poslanik sa osvrem oblačio obrtač Bizantijaca koji je imao tjesne rukave, tako da što je kod Buhari, kod muslima. I niko nije premio da ga je poslanik sa osvrem prethodno šta? Oprao. Jer po je bismo morali svu odjeću kupimo kod nevenika, prije toga oprao. Morali bismo je oprao. To nije ispravljeno. Ko učini ima pravo, a međutim nije obavizno. I ovome hadisu je dokaz slušajte. I ovome hadisu je dokaz da se dnevni namaz kraniju 2x2. Gdje je u hadisu dokaz da se dnevni dobrovoljni namaz kraniju 2x2? Ko zna? Ako je pozvano u uček, onda je Baš tako. Pozvan je da jede, a jede se po, uglavnom po danu. Jede po danu. Ima i po noći, jel, oni koji jedu do zore. No, međutim, ovaj običaj je da hrana bude po, da, i kaže, panja ume dva rekiata. Pozvan se po danu, znači, jel, na obrok i panja dva rekiata. I ome je, je dokaz, kaže učenjaci, da ome hadisu je dokaz, da ne mora se čovjek abdestiti od onoga što je dotakla vatra. U prvom vijemu islama bila je obaveza, ako jedeš nešto što je dotakla vatra, šta da se, da se abdestitiš nakon toga. Gdje je ovdje u hadisu dokaz da čovjek koji je, o, da, da ne mora se abdestiti nakon onoga što je dotakla vatra? Dobro, ima li igre dokaz da je o je bila kuhana? Nema da vas, u redu, to slažemo se. On kaže sad je ovo ovaj je i nije sad des u redu. Imali dokazu u Hadisu da je hrana bila kuhana i da je otakva vatr tu hranu? je ona pripremila? Uzme datule, izraže, nebi, izraže kruhu, jeli, vanese mu maslina, to je sve pripremljeno, tako? Nema dokaza da je kuhana hrana bila. Nema bila. Pa se ne može iz ovoga zaključiti... Ha, imamo mi drugi hadise iz koji se zaključuje da se ne mora nijediti abdist nakon onoga što je dotakla šta, vatra, to je tačno. Ono mi govorimo sad o ome hadisu, Lema uzmao je hadis kao dokaz da se čovjek ne mora abdistiti nakon što jede ono što je dotakla vatra, u redu. Ima li dokaz taj u hadisu? Nema. nema ako ima dokaz treba ga potredući, ako nema, treba kast nema dokaza u hadisu za tu stvar. Za druge ima, ali za tu nema. Neka ulema dokaziva, a ovime vi su, slično pitanje, da je ispravan namaz pojedinca iza Sapa. Čime da dokazuju? Namazom statice, u redu. Imaju dokaz, to mi dokaz? Ona je bila samo u Sapa. To je to dokaz da je ispravan namaz osobe iza Sapa? Baš tako. To je njeno, ona mora biti tu. Ja bilo drugo osoba, ja ne bilo, ona mora biti tu. Jer njoj še nije te dozvoljava da stane nisa muškarcem, niti sa djecom. Ona mora biti šta? Iza? Iza njih. E sada, da neko ima ili nema? Jer uprotivno mi je bilo za nju to da ispuni nemoguće. A ne smiješ sa imamo musak, a ne smiješ stati dohođe, ne smiješ stati sa djecom, a ne smiješ biti sama. To liči na ono bacim te u more i kažem nemoj slučajno da se sklasio. Jel u redu? To bi bilo znači šta? Da mora učiniti nemoguće. Pa to je mjesto žene i zato tu nema argumenta. Da je to bio muškarac sam, bio bi dokaz. Jer nima je naređeno šta da stane ili u sak ili pored imama. a žene nije to naređeno. Pa to je njeno mjesto tako da nije u tome znači dokaz nije u tome dokaz učenjacima koji govore, za to, to postoje drugi argument kojima se može dokazivati, ali ovaj hadis ne može biti dokaz na tome, na tome mjestu. Nakon toga sledi hadis. Vaš poistavi požudili. A on će doći hadis na Abasa. Kad ne bio, kod svoje tekljane imune, jeli pa, povrći muša pa jahonjemu, našom narodnom druženju. Allahum ta'ala, osalim lahom, anali bina muhammed, u ala ali, osahabi